Hala, publikoan behitsulariak ere bazirela, da gurekin egoitzen ja, egunon egoitzen. Egunon. Hala, gaztetasuna, e, umorea, nik eganezake, e, autoderizio, ere, pixka bat? Bai, saio Bikaina azken urtetako finalik onena ustudut izan dela. Zut bakarrik erraten, errana ere repikatzen dut. Eta hori, e, Bikain aski maila polita nik gozatu hartu dut egia erran. Da, dena goxoan eta ederki. Erakusten dute gazte horiak benola lasatu behar txularitzan utz zomeitzu bali madira ere intzian segitu behar dela eta freskotasuna eldu da alde hortatik ere? Bai, e, bada hori ez. Hainitzetan e, helduago edo e, holtza gainean badugu estu asun bat eta ez du usten burua lasatzen aldugundena egiteko eta hauek e, lortzen bali madute horrela e, bikain utxeri ere etzaia inbesteko garrantziari geman behar eta, Lortzen dute hauek,. bera, zibikain. Odei, jenteriarekin aipatzen ginoen horain, eh? ariketa berezia da, eh? zein da bertso saio bat, izan da inxila ban, edo eh, eskoalerikoa xapelketaren karietara, luzeago da, utxegin eta behar da, ariketa bat bestiana eh, galdu puntuak agapatzen aldira, hor, kasi one-shot bat egin behar dute horiek. Bai, eh, biziki zaila da, sei bertso du bersolari bakoitzak be, ez da deus, ez da fitxe. Beraz, hankasartze batekin, eh, ukaiten alduzu eh, ba, kanpoan zira edo ezagin nola errame. E, zaila da, biziki zaila da, da esprinean egitea dena ez, egun metrotara, eta bo, bersoa usaian ez da hori. Baina, xapelketa bai, beraz, xapelke eta edo xapelgoaren eh, funtsua badu honek ikusten da espiritua eh, berso dela ez, berso jartzen diote harima hori eta gaur ikusi da, gaur ikusi dire arrondak duza politiak eta hori ni uste du gelditu galitu behar garela Oktik pasatu ziraz ere garaia? E, ez, ni berantagoa, nahiz Besti ni berantagoa bai, nire, nire, no, nire, nire, hasi nintzen eskola hartekoak nituen arrapatu be, me ikusten da, beste gara batean lehiagandia handiagoa zen orain beste ikuskera bat eman nahi izan zaio berzua beste Beste ikuskera batetik eta ikusten ere taldea egiten dutela, beraz e, gero saria ere bada badaposteun batera pasatzea denak, ezagitea harremanen egitea ere bikain da egendako, konfiantz hartzen dute, ondotik herriko bestetan Euskal Herri osoan zeha ribiltzen dire elkarrekin, beraz hori bikaina da. Harremanak e, beste guztiaren gaindi e, ezin zailo eser ez erran horri ez? Horrek dena markatzen du. Bertsu batzuk, atxiki duzenago izontan, hola? Ba hainitz izan dira, e, arabarra itorrek zortziko e, handian egin duen saioa bikaina eruditu zait. E, Irrati alkantariaren e, humorea zortziko txipian brutala izan da, maite, maite izan dugu eta hainitz. Anerrek du bikainago badu bersokera bat oso bolita, eta oroitarazi zik antuan aitor sarasua. <laughs> Bizki, Fiziki antzekoa dira 8 timbra edo ez dakit zer den Bu, den egutze dute, batekin elitzea beste, Besteak ez aipatzea e, ez da bidezkoa <laughs> Ez da susena Ala ere gozka, xapen duma, bai, bai, bai, bon, bere saioa bikaina bai, bai, bai, bai, bai, bera kere ongi egindu Kontua da sei ere ere, diferentziak tarterik ez dela, Beraz, e, nola iterrateko utxikien aiten duena, ba, zigortu, zigortu behar da E, eta goiak erakosten duenari ere, ba eman martzaio eta gorkak bikain egin du eta mererezita txapela berari ere. E egoitzaia mirrezkez Zure on giiza.